Imnul al 12-lea al Sfântului Simeon nou teolog cu prescripția teologisire despre unitatea în toate privințele a Trei Postatice adică despre unitatea treimii iar prin cele pe care le spune cu smerenie despre sine însuși rușinează părerea de sine a celor cărora li se pare că sunt ceva. Cum cele pe care le-ai făcut cândva să dispară sunt iarăși vin mine adică mine, și mă umplu de întunerii și necazi Dumnezeu meu. Patimile irascibilității și mâniei fac să mi se așeze un fum și o ceață peste capul meu și produc o orbire pentru ochii minții mere și atunci, așa cum aceștia sunt învăluiți în întunerii și sunt siriți să se închidă vai mie, tot așa sunt și eu lipsit de lumina ta pe care o dorește oricine, dar puțin o caută, puțin o caută să o vadă prin viața lor ascetică. Dar și dintre cei ce s-au învenici să se împărtășească de cele negrite și să ia parte în chimatorial print o simțire imater imaterială dumnezească, la tainele tale înfricoșătoare și inexprimabile pentru toți, și să cunoască în cele văzute slava nevăzută și taina strină și se lucrează lume, <coughs> negreși și dintre aceștia știu bine, mult mai puțin sunt cei care să fie ajuns la contemplarea limpede a acestora. Dăruite de Cel ce era într-un început mai înainte de veci împreună cu Tatăl și cu Duhul, Fiu, Dumnezeu și Cuvânt, lumină întrăită în una și una în trei, că cea mândouă și unimea și treimea sunt o unică lumină, Tată, Fiu și Duh netăiat între persoane unite fără contopire, prin firea dumnezească ca și prin o bâlșie, slavă, putere și voință, fiindcă acestea trei persoanele Dumnezeirii, mi se arată ca doi ochi frumoși, prinde lumină într-o singură față. Căci fără față, cum vor vedea ochii mei, spunem. Și iar fără ochi negreșit fața, nu mai trebuie să se numească față, căci e lipsită de ce are ea mai mult, sau mai bine zis, de tot. E lipsită de tot, ceea ce o caracterizează pe ea ca față. Dacă e lipsit de lumină, care podoaba sa soarele piere mai întâi el însuși, după care piere toată creația care de la el primește luminarea și vederea. <coughs> Așa și Dumnezeu, dacă ar fi lipsit de vreunul din cei gândiți în el, dincă de persoanele Dumnezeirii, sau de Fiul sau de Duhul, n-ar mai fi tată și n-ar fi nici viu dacă ar respinge Duhul care dă tuturor viața și existența. Căci toată firea cu adevărat rațională, care e sub soare, și, e mai, și care e mai presus de aceasta, că putere cerești, să cinstească firea cea trei ipostatică cu totul de netâlcuit. Că niciun om n-a cunoscut nici numele, nici firea, nici înfățișarea, nici chipul, nici ipostaza lui Dumnezeu, ca să le spună, să le scrie și să le împărtășească altora. Și așa cum soarele care se lucește străbate prin nori și nu se vede însuși, nu apare întregime lumină, ci-și oferă dezluși lumina sa celor de pe pământ. Tot așa înțelegem și faptul că Dumnezeu i-a ascuns de noi și un întuneric mare și adânc ne ține pe noi toți, ca să nu-l vedem, să nu vedem slava sa. Dar înțelege aici ceva încă și mai minunat. Lumina lui Dumnezeu nu se restrânge ca lumina soarelui, ci strălucește peste tot și luminează toate, iar e un mijloc universului acestui tot, sunt învăluit de întuneric și lipsit de lumina care m-a făcut. Adică, deși Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu este fundamentul întregii existențe, Harul lui Dumnezeu cel care ține toată făptura, cel prin care Dumnezeu ține toată făptura și care și pe mine mă ține în existență, totuși, pentru că nu am în mine vederea lui Dumnezeu, eu sunt în afară de vederea luminii și sunt lipsit de lumina, de lumina înseamnă Dumnezeu, care m-a făcut, adică nu am intimitatea cu Dumnezeu în lumină, nu am comuniunea cu Dumnezeu în lumina sa. De deci cine nu mă va plânge și nu mă va jeli, nu va suspina și nu va lăcrima pentru mine? Pentru cine, pentru ce se răcrimeze? Pentru faptul că pe el îl doare, că este în afara luminii Dumnezeu și că nu are, că nu stă în vederea lui Dumnezeu tot timpul. Pentru că Dumnezeu în toate și pretutine tine și el este întreg lumină în care nu este nici umbră de schimbare, conform Iacov 1 cu în care nu are, loc, nu are loc deloc nici umbră de schimbare, nici venirea nopții, nici un obstacol al cătui din tuneric. Cel se întinde peste tot strălucește în ghidri neapropiate a cei vrenici, e văzut ca apropiat și sesizabil. De cei vrenici e văzut ca apropiat și sesizabil în extaz? Dumnezeu, slavă Dumnezeu! E văzut puțin, cum spuneam, în extaz îl vedem puțin pe Dumnezeu, față de toată raza și soarele însuși când se arată întreg dar mult pentru cei ce zac în întuneric conform Isaia în 42 cu 7 pentru că aceștia s-au să vadă o lucire mică extazul ca lucire mică ca o gaură mică în cer sunt uh, tot atâtea exprimări simioniene ale vederii extatice eu însă, nenorocitul, prefer întunericul și mă îngrijesc de cele din el și sporesc întunecimea, întunecimea mea personală. Și ea se face încă și mai deasă pentru zmeritul meu suflet. Din ea se hrănesc și trăiesc în mine patimile. Din nevedere și în nesimțirea lui Dumnezeu trăiesc patimile. Ele sunt motivul pentru care patimile se întăresc în noi. Și ele se fac pentru mine balauri, aceste patim, reptile și șerpi care tulbură pururea mădularele sufletului meu căci slavă, slava goală și deșartă mă mușcă mă, mă mușcă slava deșartă mă, mă face să mă să mă mândresc demonii și și-a dinții în inima mea și ajungând eu neputincios și destră, destrămându-mă cu totul au venit câinii sălbatici o altă denumire a patimilor A venit mulțime de fiare Și găsindu-mă când jos m-au sfârșit, Fiindcă desfătarea și lauda Adică traiu bun și ă, lauda de sine Mi-au tras măduva și nervii Vlaga și râvna sufletului M-au făcut să fiu ă, decăzut duhovnicește Cum vă scrie toate cele ce au fost luate de la mine Vai mie năvălind asupra mea ca pe niște târhari, ca niște trăhari, și trăgându-mă în direcții opuse părerea de sine și zăbava lenea plăcerea și grija de a plăcea oamenilor m-au rupt în bucăți răpindu-mi una cu și trezvia de părerea de sine iar alta faptele bune și făptuirile mele dumnezeiești adică plăcerea și grija de a plăcea oamenilor m-au arătat mort, lăsând în mine întinatul lucru ciudat, uimitor și mare, părerea de sine. Atunci când nu mai avem uh, roade și rămâne numai uh, imaginea a ceea ce noi am fost odată. Părerea de sine se caracterizează tocmai prin uh, lauda pe ruine. Ne laudăm cu ceea ce am avut, am fost sau am trăit prin zdravă Lui Dumnezeu odată, dar dacă vederile Dumnezei și faptele bune sunt de domeniul trecutului, pentru Sfântul Simeon și pentru toată tradiția ortodoxă, arată că nu mai avem nimic. Dacă sunt de domeniul trecutului, înseamnă că nu sunt ale prezentului și că noi suntem goi și că nu avem numai decât părerea bună de noi care nu are niciun fundament. Ca cum spunem, nu e uimitor, cum nu e prinde de milă faptul că atâtea patim m-au dintr-o dată asupra mea și m-au arătat gol de toată virtutea și mort, ne mai cunosc nimic din cele ce s a făcut cu mine odată. Și cu toate acestea, s o că sunt mai bun decât toți și teolog nepătimitor, sfânt și înțelept pe drept cuvânt, cinstit și chiar lăudat de toți oamenii, ca unul care laudă, care se laudă și vrem de laudă, îi chem la mine pe toți. Și cred că pot aduna de la ei cinste și adunuse aceștia mă umflu și mai mult în pene și mă uit de jur în prejur necontenit, ca nu cumva să pierd pe cineva care ar veni și nu m-ar vedea. Și dacă s-ar găsi cineva care să mă treacă cu vederea, îi țin ranchiuna, îl bârfez și hărțuiesc pentru că auzind și nemai putând suportare proșumele să vină să mi se adreseze și să se arate client al meu și că și el are nevoie de rugăciunea și iubirea mea iar eu să spun tuturor celorlalți, vine și cu tare să ceară rugăciunile mele, să asculte cuvintele și învățătura mea, vai ce prostie din partea mea! Cum nu văd goliciunea ticălușiei mele, cum nu simt rănile, cum nu mă întristez și plâng și nu caut tămăduirii care z-a în camera pentru străini? Camera pentru străini, uh, viața aceasta care ne face să fim depărtați de adevărata noastră casă care încer. în cer. Cum nu chem medicii, oamenii duhovnicești, oamenii care poate să-l ajute să curățească de patim, arătându-le cicatricele mele, adică patimile mele, și dezgolindu-le patimile ascunse în ființa mea, ca să pună peste ele pudre uscate, plăsturi și fiare încinse și sărabd cu tărie pentru vindecarea mea ce mai degrabă, mi-au dau gărâni în fiecare zi. Ci, o Dumnezeule, te îndure-te de mine rătăcitul și să dește frica ta în inima mea ca să fug de lume potrivit poruncilor tale, să amură față de ea și să mă adună mine cu înțelepciune. Adunarea noi cu înțelepciune însemnând adunarea din toate cele lumii cu mintea noastră pentru a pogorim mintea în inima noastră și să facem rugăciunea inimii și nu mă lăsa ristoase să rătăcesc în mijlocul ei, în mijlocul lumii, pentru că numai pe tine te iubesc, deși nu te-am iubit încă, nu te-am iubit atât cât aș vrea, și numai de la tine aștept să pot păzi poruncile tale, fiind cu totul umpatim și necunoscându-te. Întotdeauna când sporim în Dumnezeu, niciodată nu ni se pare că am împrinit ceva sau că iubim, pe Dumnezeu și cu adevărat așa este că de fiecare dată ne observăm foarte păcătoși, foarte netrebnici și foarte improprii iubirii sale care întotdeauna ne covârșește. Că cine din cei care te-au cunoscut mai are nevoie de slava lumii? Sau cine din cei ce te iubesc va căuta ceva mai mult sârguindu-se fie să cheme la sine pe toți, fie să lingușească pe unii, fie să fie prieteni oamenilor? Adică cine dintre oameni domnicești dacă se umplu de slava ta, mai vor uh, să audă desfătări umane. Niciunii din adevărații tăi robi n-au făcut acestea, de aceea mă și mă întristez, Dumnezeu meu, pentru că mă văd robit în acestea, în patimile mele, și nu pot nici să ascult, nici să mă zmeresc, nici nu vreau să caut slava ta, și numai pe ea prin care se arată că s-o robut o și prin care pot fi mai presus de toți mai cu seamă în simplitate sărăcie și osteneli. mai presus nu numai de bărbații care au putere ci și de împărați vreau să spună Sfântul Simeon că adevărata viață este viața sfințeniei și că o ontologie sfântă o viață sfințită este mai importantă decât toată puterea și de toată stăpânirea de toată uh, cinstea pe care ne-ar putea oferi cineva în lumea aceasta. Pleacă-te așadar spre milă față de zmeritul meu suflet, Dumnezeule, făcătorul la toate, făcătorul a toate care mi-ai dat existența fericită, adică starea într-o harul dumnezeesc, și dăm cunoașterea adevărată ca să mă țin cu înțelepciune de bunătățile tale cele veșnice și numai de ele, adică de împlinirea poruncii lui Dumnezeu care duc la vederea lui Dumnezeu și voi iubi și căuta din suflet slava ta nemai gândindu-mă nici de cum la cea omenească, pământească la slava pământească, la demnități umane ca acum să mă unesc cu tine iar după moarte să mă învrenicesc Hristoase să împărățesc împreună cu tine, care pentru mine răbda răbdat moarte de necinste și ai primit toată economia, toată economia mântuirii pentru noi, doi 2 Timotei, 2 cu 12. și atunci voi fi mai zlăvit decât toți muritorii. Amin. Facă-se, Doamne, așa, acum și în vecii vecilor. Amin.